Nyolcadik fejezet Az első jól lakás után még három napot szánt a húsra. Megölt egy másik röfögőt is, miközben még az első húsát vitette ványával a galatejához, mert váratlanul belebotlott, egy harmadikat pedig az agy segítségével kutatott fel. Ez kényelmesebb megoldásnak tűnt, mégis több baja volt vele, mint az első kettővel. A lézer sugár alig négy órával az előtt meg, a vadkutyák és a keselyük azonban már is rátaláltak. A vadkutyák furcsa módon egyáltalán nem ijedtek meg ványától, és úgy érezték, azzal az egyetlen sánta kétlábúval könnyen elbánhatnak. Jillnek rettenetes vérengzést kellett végeznie köztük a sugárpisztolyjal, míg végre rájöttek, ez mennyivel félelmesebb fegyver, mint a bunkó vagy a dárda. A laboratóriumok hűtőszekrényei nem arra készültek, hogy befogadják azt a sok mázsa húst, amit a gálatejához hordtak ványával. Ezért két raktárhelyiséget kiürített, és a légkondicionálásukat úgy állította át, hogy fagypont alá kerüljenek. Ez elég sok energiát fogyasztott, persze a gálateja tartalékaihoz képest jóformán semmit, de a következő heteket nem akarta hús utáni szaladgálással tölteni. Először is beszélni tanult, és közben minden módszerrel, ami csak eszébe jutott, állandóan vizsgálta Jill és Umu kapcsolatát. Órákig gyötörte a nyelvét, hosszú szövegeket olvasott fel, azután visszahallgatta és dühöngött, ha a hangszóró több hibáját tárta fel a botladozó beszédnek, mint amennyit várt. Azután a kezét kényszerítette, egyre bonyolultabb feladatokra. Szétszedett egy csomó fölösleges műszert, csak azért, hogy utána egy gyémán csiszoló türelmével újra összerakja. A csavarhúzó meg-megbicsaklott ujjai között. A forrasztó pákával összejégette a körmeit. Amikor pedig végkép kimerült, az agyhoz lépett, hogy ellenőrizze, elég röfögő esette áldozatul a lézernek. A vadászok népe fogoly volt, de nem umubosszúja tette őket fogolyá. Szüksége lesz rájuk, és addig minél jobb testi erőben kell tartani őket. Nagy nap volt, mikor Ványa végre megértette, amit mondott. Nem akart kockáztatni, ezért úgy próbálta ki, hogy a bioáramos vezérlést meghagyva utasította szóval a robotot. Ványa engedelmeskedett, és végre bonyolult a feladatokat is rábízhatott. A húst a gálataja mellett rakott tűzön sütötte. Kipróbálta ugyanaz elektromos kemencét, de úgy nem ízlett umunak. Valószínűleg a füstzamata, amit egész életében megszokott, nélkülözhetetlen volt. És umunak annyi mindenhez kellett ezekben a hetekben alkalmazkodnia, hogy Jill jobban bánt vele, mint bármikor a saját testével egykori életében. A verbális kapcsolat óta ványa egyedül mehetett a raktárba a húsért, azután meggyújtotta az összekészített ágakat, és a központi utasító hangszórójá jelentette, hogy hány perce tartja a húst a lángok felett. Ezzel és még sok más önálló munkával értékes órákat takarított meg Jillnek, aki, mint az elején is sejtette, egyre nagyobb időzavarba került. Várni akart még, tovább tanítani Umut, de rájött, hogy a Galatea különböző berendezéseinek ellenőrzése később sem rabol el tőle kevesebb időt. Ezzel az időbeosztással még hónapokig várhat, ha a maga elétűzött maximális szintet akarja elérni. A kísérlet is izgatta. További sorsa ezen fordul. A türelmetlen kíváncsiság is napról-napra jobban gyötörte. Egy reggel végre döntött. Elkezdi. Leült az agy előtti székbe, és kikerestette a memória egységnek abból a szektorából, amelyik az út feljegyzéseit őrizte, azokat a részeket, ahol Sid hangja, ha csak egy mondat is, szerepelt. A legtöbb párbeszéd volt, éppen Normannel. navigációs adatok egyeztetése, helyesbítés vagy utasítások Maximnak, aki a hajtóműveket irányította. Ezeket a részeket az eredetiből gondosan átvitte az egyik szabad kapacitásba. Néhány napi aprólékos munka után majdnem két órára való olyan anyag birtokában volt, ahol csak szit hangját hallhatta. Attól kezdve egy hétig csak aludni mozdult ki a vezérlőteremből. Ványa a megfelelő ideig sütött hússal hűségesen megjelent, azután visszafordult, hogy az már fölösleges tüzet elolcsa és új keressen a következő tűzrakáshoz. Újra és újra végighallgatta Sid anyagát, fülével követve a beszéd sajátos hangsúlyait, elismételte kétszer-háromszor, a nehezebb részeknél ötször-tízszer az egyes mondatokat. Ez csak fárasztó és nagy figyelmet követelő munka volt. Az igazán veszélyes szakasz akkor kezdődött, mikor először mondta ki: Én, Sid. Umu, megkapva napi húsadagját, Soha életében nem evett még ennyit, elégedetten üldögélt spirálisán. Karja rég begyógyult. Ha pedig már nagyon elálmosodott, vagy lustálkodni támadt kedve, az uhányzással mindig fel lehetett frissíteni. Jill pedig hallgatott. Figyelt és várt. Annak a kísérletezőnek az aggodalmával, aki pontosan tudja, milyen sok függ a sikertől vagy a kudarctól. Napokon át hangosan beszélve, lehetőleg minden mondatába belesződte ezt a két szót. Én, Szíd. Azután parancsot adott ványának. Elég nehéz volt elmagyarázni, mit akar, hogy azt, ami Normanből és belőle maradt, vigye át Norman kabinjába. Mikor ványa végzett, Jill birtokba vette Szíd kabinját. A navigátor személyes holmiát. Fényképeket bámult, és hozzámondta. Anyám, húgom, a húgom gyerekei. Azoknak is legfeljebb már az unokái, ha élnek, gondolta közben, de ez most nem fontos. Kollégák fényképei a Nansen kráterbe telepített navigációs bázisról. Nem messze a hold északi pólusától, ahol Sid dolgozott, mielőtt a hajózáshoz került. Nem is sejtette, hogy Sid ennyi minden cipelt magával. Ez megkönnyítette a dolgát. A nagy Albert a farról elégedetten figyelte Jill-t. Pillantása most bíztató volt. Egyhez. Talán a legfontosabbhoz sokáig kereste a kulcsot. Kibernetikus létére furcsa módon nem érdekelte a navigátorok munkája, pedig Szidnek szeretni kell a tudományát, jobban, mint bármimást. A könyvtárban alaposan átnézte a navigációval foglalkozó mikrofilmek tömegét, de lelkesedését ez sem tudta feléleszteni. Végül is azt a megoldást választotta, hogy mikor a több hétig tartó előkészítés után, mint szidült a nagy konszociátor félgömbje alá, a reprogram elkészítésének egész ideje alatt igyekezett heves vágyat érezni a navigáció iránt. Szeretem a navigációt. Kiváló navigátor vagyok. Az én munkám a legszebb a világon. Primitív metódus volt, de talán célra vezető. Jill jól tudta, hogy a vágy képes a személyiség energiáit talán a legszélesebb spektrumban mozgósítani. Ezt a reprogramot már volt ideje részletesen ellenőrizni. Szekvenciáról szekvenciára haladt. A végeredmény jobb volt, mint remélte. A beszéd területét különös figyelemmel analizálta. Az osztilloszkópon feltűnő, még az intézetből oly jól ismert, bonyolult hullám mintázatok megnyugtatták. Szidnek sokkal kevesebb baja lesz az emberi beszéddel, mint neki volt. Az ellenőrzés befejezését követő este kisadag nyugtatót vett be. Úmu többnyire rosszul aludt, zavarta a takaró. A légkondicionáló halk zümmögése, amit Jill soha nem vett észre. De mindenek felett a bezártság érzése. Reggel kipróbálta az infrapisztolyt. Azután sorra hívta a robotokat. Az északkeleti sok össze-vissza mozgó tárgyat jelzett egy elég távoli völgyben. Mozgásuk jellege a tűz körül tevékenykedő vadászokra vallott. Csíkokra vagdalt egy takarót, és vastagon bepójált a ványakarjait. Annak, aki szid lesz, az első pillanattól minden kényelmet biztosítani kell. Több mint egy órája kerülgették már a bokrokat, mikor Jill úgy vélte, a következő domb az utolsó lesz. Lassabban utasított a ványát. Utánam, mint korábbi életében, mikor umu valami zsákmány után lopakodott, óvatosan kúszott fel a domtetőre. Ai! Áj! sziszegte, ahogy fölértek, azután az övébe dugott kis dobozhoz nyúlt. Jobb, ha a beszédről átkapcsol rádióparancsra. Egyetlen gyanús hang elijesztheti a vadászok népét. Ványa éppen egy bokor mögött volt, a levelek eltakarták árulkodó csillogását. Sokáig fülelt, de a völgy csendes maradt. Nem tudhatta, mi történt azóta a vadászok népével, hogy elhagyta őket. Éltek. Ezt a radarral naponta ellenőrizte, és elég röfögőt kaptak, erről is gondoskodott. De vajon mennyire vannak tisztában azzal, hogy fogjuk? És ez az állapot mit változtatott viselkedésükön? Rárohamnak? Vagy elszaladnak? Ványát nem viheti le közéjük még akkor sem, ha rádió marad. Nem oszthatja meg figyelmét a robot és a törzs között. És ha meglátják ványát, világgá futnak. Éles, vékony hangok csaptak fel a völgy alját borító bozótosból. A szonyok lármáznak a tűz körül. Ez úgy látszik nem változott. Örök, akár a törzs élete. Szívszorító vágyakozás fogta el. Semmiről sem tudni, csak újra ott ülni a tűz mellett, még ha a legszélső is. Köztük lenni. Nem egyedül. Ez a kínzó szomjúság olyan erős volt, hogy még a Dahutól való rettegést is egyszerre kívánatosnak érezte. A megdöbbenéstől mozdulatlan nádermetve hasalt. Ujjai a füvet markolták. Umu akkor győzte le, mikor a legkevésbé számított rá. Fölkelt és messzire hajította az infrapisztolyt. Lemegy. Ami eddig történt, szerte foszlik, ha ott ül majd a tűz mellett. Már az övét is lecsatolta, mikor véletlenül ványára nézett. És ez, később sem értette miért, megállította. Összeborzongott. Mi történt volna, ha mint umu megy le? Óvakodnia kell a törstől. Nem, nem a dártáktól, hanem a tűztől, az asszonyok hangjától a tűz mellett. Megkereste az infrapisztóit, aztán leült gondolkozni. A hangok újra felkúztak hozzá a visongás és nevetés keveredett bennük, és mélyen a hallható hangok legalsó tartományából néhány dörmögés, a férfiak hangja. Tele van a hasuk, elégedettek. Kimondhatatlanul irigyelte őket. Nem léphet közéjük. Körülbelül 200 méterre vannak. Ha növeli az infrahang intenzitását, akár innen is elkábíthatja valamennyit. De ez veszélyes játék. Néhány gyerek és öreg soha többé nem térne magához. 50 méterről már ártalmatlan erejű intenzitással is lehetne. De meg tud-e állni ott? Meg kell próbálnod, Jill. Nem ülhetsz itt egész délelőtt. Fölállt de utána rögtön újra hasra vágódott. Valaki a domboldalon az ágakat tördelve közeledett. Ha fiatal és egészséges. Igaz, ő határozottan Eor akarta. Okos, ügyes és umut is szereti. De nem lehet akkora szerencséje, hogy éppen Eor jön. Tiák volt. És mielőtt még felfoghatta volna, hogy az eltűnt umuhassal előtte, már össze is csuklott. Jill nagyot sóhajtott. Tiák jó húsban volt, inkább nehezebb, mint könnyebb umunál. Nyögve erről ködött, még végre ványa bepóját karjai közé emelte. A karok helyzetét blokkolta, mert ha ványa csak kicsit is változtat rajta, tiák helyett összeroppantott véres húscsomót cipel a galatejához. Azután nyugtatót fecskendezett tiák karjába, ha útközben felébredt, ne kelljen újra infrahanggal elkábítani. Minél kevesebb infrahangot kap tiák, Sid annál tökéletesebb lesz. Jill tudta, hogy umu sok bosszantó ügyetlenségének oka a vezető infrahang tartós hatása volt. A programban ezt akkor nem tudta kikerülni. De legalább Sidnek legyen könnyebb. És neki is. Utánom mondta ványának, és gondosan kerülgetve a bokrokat, megindult a galatája felé.